گران محترم اور دل کو دمولانا زین اللہ سے د دور ہے تفسیر قرآن دا 63 نمبر کے سٹ مسجد امیر ماویہ محلہ ہٹک سالڈر کے آگست دولارات کے شہر ہے درید ملائی دو پتہ ایسا تائی اشاہ آجی توید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازان اس دے مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپیلٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301 لکه یې مقابل کې باتلښت ک باطل, باطل نه حق بحال کو څنګه پیјанده ک ظلمات نه خلک بنور څنګه پیјанده ربانا اذا مونږه رب پیسه لوکي اذا مونږه د قوم په میس کې په حق سره او څنګه وره د پیسه لکه اون کو نه وکال الملئ الذين كفروا ویا غټانو اغاتانو چې کوفري کړو من قومی د قوم د شعیب عليه السلام نه اگه غطان رفض خلقو تا وئی لائن اتبا تم شعبا که تاسو دا خبرو مندل شعبا پا دا و وقتی بای تاسو خام خاتا وانیان نو پا خضا تو همو رج پا اونیول دیلر زلزلی نو شدی پا کورنو که پرمخ پراتا اللذینا هاکستان چی در روجن گنلیو شعب سلام گویا چې دی نو سی دلکڑی دلتا چی دلتا ڈونا الذين هاكسان كدروجني غړلې او شعيب عليه السلام ديو تاوانيان فتولانهم ورې شعيب عليه السلام د دینم ابتصوږه يا زمام قوم لقد ابلغتكم فتاخيروا ام رسول تاسوتا پیغامات در ابزمان خير هوای میکه استاسو فكيف آتا څنګه ابتصوږه قوم کفيران و ما ارسلنا في قريه من نبيين او ندیلی ګل مونږه یو کلیتا پیغمبران مگر نیولم او چې دونکو دا غیم پسختو د مال او د مرزونو سره دیره پارچ دی اجی دیو کی دی. ثم بدلنا مکان سیته الحسن بیا بدل کوم الله فزیره سخت خوشحالی حتا عفو تردی چې دی زیادت شو عفو په معنا زیادت سره راضي ها لکه بخاری کې مسلم کې نور کتابونو کې حدیثو کې راضي نبیر صلی اللہ علیہ وسلم تاسو وعفو اللہ حا تا سو گیرہ زیادہ کی گیرہ پریدہ ویمتا گیرہ اگدہ کی آن عفو شو نو دیسے وی قد مسا آبائنا فتح کیکسرا رسیدلی زمانگا مشارعانو تا اضوار را امرزو نو تکلیپو نا انہیو دیلران انہیو المنگ دیلرانا ساپاو دین پوئی ولو ان اهل القرى امنوا لكانوا يكلفوا ولو ايمانوا واتقوا دعني بچکړو د مناهیود الله نه نفران ستبو مونږ په برکات با د پوت طرف او ارض یو د موږ نه لیکن دې دروغجن اوګړل ال... اني ول مونږ دې لرا په صوب داغې چې دې کوله او ملاینه شیطان بسم الله الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى يأتي عن بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتي عن بأسنا الظحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم ولم يَهْدِي الَّذِينَ يرسون الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ال ننشاء وصبحناهم بدونوا بههم ونفى ولاقلوب بههم فهم لا ييسعون تلك القرآ ق الصعليك من بائها وقد جدهم رسلهم بالبيات فما كان يؤمنوا بما كذب من قبل كذلك بعوا الله ولاقلوا بال الكافيد وما جدنا يكت من أهل وإ وجدناترهم لفاسقين فمابعنا من بعدهم مثنا إلى فرون وم إ فأنظرك فكان يقلب المؤسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من أسخادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيغاء للناظرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا ارجحوا آخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحر ضفرعون قالوا إن لنا لا أجل إن كنا نحن مغادبين قال نعم إن كل من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن كنا نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن القيصات فإذا يتنحف ما يأشكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه نالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحر جساجين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لو قطعني أيديكم من خلاب ثم لو صلب قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِلُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ, أن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاتْنَا رَبَّنَا افْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ قُلْتَ بِي زِينا دا ذكر كي, كي تا خلق دا عذاب دا رأطلون بفكر ذي أفأمن أهل القرآن ایا فا دی دا کلی والا شراش دی عذاب زمونگا بیاتا د شپې په کی چی دی او دی او امنه اهل القرآن ایا فا امن دی بی فکر دی درات لو دا عذاب نا دا کلو والا شراش ورطا باسو نا عذاب زمونگ دو حاف وحد صاحب کی وهم یلعبون او دی لبکی وفا امنو ایا بی فکر دی دا عذاب دراتلونا مکر الله دا عذاب دراتلونا فلا يامن مکر الله الا القوم الخاسرون فلا يامن نبی فکر کیږي دا عذاب د الله نه مگر قوم توانیان او لم يهدي دلته ہدایت په معنا د ښکارا کی دو سره او یاد بیان کی دو سره اولم لم يهدي ایا نبی ښکارا شي وي اوا کسان چې وارسان شي وي د زمکي روز تو د اوسیدونکو دا غینا الله نشا ک چریخواښې زمونږ عصاب نههم مونږ سولو سوړو دي ديله هذا په دي سبب دګونهو دديوانت به او عله قلو به مونږ به مور لګولو پهزنون ددي باندې په هم لا اسمون دي غدمت دي تلق قو را دا کلو والله نهقصو من به چې مون بیانو نه تا تاته د حالاتو د دی نه ولاقد د جهات هم په تاقیق راغلی دي ته پی غمبران د دي پهقاه د لالو سره دی پهسبب د هغ چې تزیب کړی مخک نه دارګې مهور لګ الله قوم د کاافرانو وما وجد نه او نومونندې مونږ اکثر ل وفا د اه موګه جد نه اکثره هم لفاسیقین یکننمونمونږ اکثر او ددي لله لپاس کین تون کې ددين نه او زدی د په مباثناانه واقع د موثار سلام ک کوي په غړونب ممسباندي واقعہ موسی علیہ السلام او اادارنګه دا په غونو صورتونو کې ذکر شوی دا تفصیل سره سورۃ الواہ کی شعرا کی قصص کی اعراب کې تفصیلی دا او دا موسی علیہ ذکر په قران کریم کې 138 کراته شوی دا د دې واقعام مقامات دی په دې صورت کې بارنګ دلته کې ورکول ورکولنی د دې ځای نړی ومقام آیت نمبر 126 پوري پدې کې اول دعوه د موسی عليه السلام فرعون ته فرعون ته معجزي پیښکول د صاهرانو سره مقابله د صاهرانو په বাহাদুরي دا ذکر کایو پرې وونده واقعیا کې اوله مسله چر متنګوا وګوره موسی عليه السلام قدم په قدم مصیبتونه علی نو تنکلي کو اړهنه تانګه ثم بافنا من بعدهم موسی بیاولیکم غارص د دینه موسی علی سلام بیااتینا بخل دلایل سره فرعون تا و ملایئ دغذران تا وظلموا بیا اغي ظلم کو پدی سره وګوره ترنګيون جام د پسات کوونکو وقاله موسا و موسی علی سلام اے فرعونم انی رسولم می رب العالمین زیم پیغمبر ده ترپا ده رب ده مخلوقاتنا حاقیقن کلکیم پده خبرا یا حاقیقن ما بانی لازم دی پده خبر قائم ما یا حاقیقن زحری سے ما تو اولا جملہ کی توحید ذکر کا دیدویم کی تاکید ده توحید رسالت موسر ذکر کئی او سیاستا چه ده ما ده قوم ما سر رازات کا حقیقن قلقیم پده خبرا اللہ اقولا جز نواما ده اللہ بارکی د حقنا قد جیتکم پتا کسرا راغلیم تاسو تا بی بئینتن پاکارد لیل سرا ده طرف ده ربستا سنا پری ده ما سر بن اسرائیل زکر ده غلامان کھڑی و سو له قاله و فرون که تعات لکري په د لیبانې راغه ک تتون تا سره څ د لې سړیا پهلق و وګور دوه مثالله صلسلامپله غټ ااجاتې جوړه شوه بعضې مشااع د کرکول چې فرون داسې غ د اجاتې جوړه داستر له داسې نو د پیرون په کې پهڅو د شويډ خراب به شو فالقا عصاه في غرزه فليمثالرا ناغا انا داشواج دهاخکارا دا صورت کے سوبانو او پربتر کے پشان نری ماروا دا یوم وجهشوا دیمه موجہ دا, دا, دا ونزح یدهو رخکار ایک خپلاس ناغا داتک سپینو د دا پار را کتون کو قال الملؤم من قوم فرعون د قوم د فرعون نا انها فرعون میکنا نو قال الملأ من قوم فرعون سوره الشعراء ایت نمبر 34 وګورئ سوره الشعراء ایت نمبر 34 ایت نمبر 33 نه خیال کووې فال امداث مضمون د ښا کو تغوره جه کې که پاکه پارخ دی التا کم رازی قالا اوی فرعان فاتی ان کنت من السوادقین دلتا موی فاتی ان کنت من السوادقین ورپسی فا القا عصواه فا اذا هیا صوبان مبین دلتا موی یوشان آیتون دی ونزع يده فا اذا هیا بیدعا قالا للملئی هوله التا سوئی قال الملأ برفق ما لهم شو څنګه پخ دي پکی سورۃ شورا کې وی قالا وی فرعون تا دی غټانو تا دی ګیرچا پیر خوشاټار ته راځ کار جادوګر دي دلته وی قال الملأ دی غټانو بي دقوم عذ وی فرعون وی دلته وی اصل خبر اضا ا ا ابتدا د خبره فرعونو کا چې څنګه فرعون وی دا جادوګر دي مې اوګنه جادوګر دي کار د موږ ساده نو بې کیسه یو باچه او بچاو هغه ته له اخکار تا پچا کړتلو مرګري موسره وو مرګي د نګړ وډ شو دی راغي غدمیدار کاکا خوا تا بیر سخ او گښه وو او د جمی موسم ای غریب باڅنګن پخ کړو د سره خپل نوکارو مو باڅنګنه را بار کړ بچا چوکول هوګيو چې کته نو یار ډېر خواګدی هغه نوکارو مو یاو کنه دې زیات مفيد دا ډېر زیات او دی په دې مې دا به څنګه حرارت هم ورکی گرمایش هم ورکی او, او په وړ کی برودت ورکی یو اگر چې دا باټینګن شي دی که نو دا ډیر زیات کې که کې ډیر زیات آیرند اوس په نه دا پکې او دا چې کومینو عظمیم خره والی بلا فیده ولا ذکر کې زمیدار کې غړي سره خوشاله شي ماشاالله دا خرته به چاته هم مدایا شي دربار کو کنه دې کې دوه صفات دي یو میاش د په بحث بچه بیا ته کار راواله کا کا ساده سره چې درا شوهه بیا batting غن پاهه ده باچا خو دې په ماړګې ډار هغه لور ته کېده نا یره داسه سیده په خړې خړیا نوکر درو یې رځې د ارنګنه جوړه ونده او یې رځې دا کله کله سره یو خرينده لخلم الله تعالی کی او دا چل دی واغه چل دی غزمې درګه سوتی وړو الکه بدرت ختای په دې کې رغې آیرند په کې دا ځمی خراولي او دا بدن کله کې یو د طاقت ورکی بدن کانه کې یو او توویز ستار اباتګونو نوکر خو نیم دو خدخان نه خلینا کوم دریا نو دار خان د خلینوکرانو فرعون وی دا جادوګر اوغي وی دا جادوګر باید خرهی ککه مشری وی پدی خوازو دی وی دال ارخره اگر ک به با باطل یو که مشری ډول پګروه جدام ولا ګړی یم یت عایش نرا او نزغ یده قال الملوم من قوم فرعون دمو قوم تبا پدېغه قال الملوم من وی هغه تعالو د قوم د فرعون یقینا د جادوگر خو پویا د اډو پویا جادوگر راغلی او يريد ان يخرجكم من ارضكم او غاډي تیوباتي تاثرت ملکنا د ایکیدار والو د غسکور د 파رويخه هغه نور خو تاخ د کرینو با دي غوري فماذا تأمرون مشوره کويو قالو ان يري ارجه د ارجه درې مانی دي او دري وړاندې دي سره لګي ارج يه يوما نه مهلت ولور کې لګ مهلت و تور کې سم بشي ذي يوما نه ارج يه جیل کې واچوې جیل ضرب سم شي دري يوما نه تم ولور کې او داو سم دا فرعون د نو وسو حربوي کلبوي محلت ولور کې کلبوي لګه تم ولور کې لګي اقتدار اوه دي ولور کې پي اقتدار به دوګه کوي او کلبې جیل تا چيو دا اوس هم کوم غو غورو چې کم د فرعون په طرح سر خلک ملکونو کې کی بادشاہي کوي اوی دیندار خلکو ترا درې کیسه محربي استعمالي یا وی لګډیل ولا ورکه مهلت ورکه چې څه کوي ورګه ها کپا আলাই کارونی شي نبي جیل ته واچوي یا بګي کسان ګوري څوګه تاسو چاته لغون تخغون تو وزارت ولا ورکو ها غون ته دوا ورکو په دې به خاموش کو یا سوق جیل کیتی چانا تمه وا دیو سره کایو کالو نو دیوی ارجہ موحلات ور کی دل را او رور د دل را اولیگه پہاڑ نو کیه جمع کونکی خارونو کی خلق خواره کی کتاب جادوگران را ولی یا تو کا رب ولی تعال را هر پوے جادوګر وجا اثرت فرعون را ل جادوگران د فرعون د فرعون جادوگران رالو و او په ثرین ذکر کې یا پدریس او خوانو بایې سامان او ها هغه خپلت کوپړې او ترو او بعد یې وای د نفسو ناراول ترتیب لا کووري اقوال ملويږي سو کوی نفسو او د نفسو لدری را کو میسکيو او دې جراله دا د دنیا دار خلکو ایمان په پکشته دي نه پیراون ته ديږي که ته ویږي او عباس هم دی وته ولادي دا سيکتدار ورته اجیز او هغه خپل ورخه واکی ورته او دارنګ کله لغوا غوره مګیر جیتان سووی ابای ادیبا اباجو توخی دیوی گنی سووی را جیتان سووی داغه وی توخی دم کته دا با د ر چمچا چن د دې کی دا لري زیاد بد ذکراری اشرب ایتو شه دغه یو چمچی اخی سلی کله و کار اره خان گیره پره چمچو نه جی ګری گیره پره خپری گیره کی بیا سپگی کی او دا سپگی بیا زینا کوي اے چمچې ج و او دا پیرون چمچي جادوگران رااله پیرون زرتو خيديو د جي همته به سره كهو کنه كه غالب شو الله اکبر کبیر دم ګو استادانو فديده ذكر کول ل خانانو نووابانو خواده کې درشي د نووابانو د خانانو خواثي ري ذليل به شيخه دا وي قرارې دا د کېنا دا غزوې منده کې د اوپر اورا کېګا الپلان کي خان را ديلک جاروکا الپلان کي خان صف لاوري خسرو د څه به راالو دکد دا پیاو مې وې راقې دا بیٹی کې او تاسې زغت کینسل بدل پخپلنه کې بيزه تکیفه کنزل بدل کی شاه باندې کر اچانک روانه ولڅي او تشاوا تاسې دې راضی دلتکی د خانان او نوابانو خواږه جدي پتاوه قل تکی چانګ ګرځي ترماس ور باندې ګرځي ګلاسونو مر اوی چې د غریبانو خوا ته لشي معذرز بچا پسخ اوړ کی په بلستان لري دروازه کیږي اره دلتکی نه بلښتونه بدل کیږي اادارنګي کاو بدل پخه کی او معزز بشی وجاء السهره فرعون خپل شاګردان او طالبان خوته چې معزز بږي ګیرته پیر بدن توشی په مینه محبت سره پردی ملک بېو پردی وطن بېو د یماد شاله کوټه بېو زرس خاده چیرلو تو ایو صادربدل اخور کی عزت بری کیو ببوذ بدل شروع کی صادربدل وګړی او د خانانو دیرو دچې لای شي اه اته به ارګيام نه چې دی به ته بیا توخیږي جیتاسوې نیوګینه تانیدره غوردا و وا جاءت سحرت فرعون بعد خلک ځان دې ځدېږي ها د چمچي چمچي سپونص بوجيږي وا جاءت سحرت فرعون قران زبردست کتاب دی کنه قران سړی ته د خودي درد ورتي ها وې خودي کو کربلن اتنا کې هر تقدیر سے په هله خدا بندې سه خود پوچه بتا تیری رضا کیا۔ ای د چمچي نه کې خپل جونته روامل یا هم ته منډه هم ته منډه جا سهته فون راغلو جادو ګر د فرون قال نه لهناله اجره مون اجر را کېږمونغاالب شوي نه هم او دییرڅ خوشحاله شو ای نه کوملهې نلممو قه سه او تاسو باید د نزی کار نه ما سره به ګیر جا پر خوا ک پخ پاتې پلې به خیر دا لې موی به را سټې دا به نه تیرته خوشحاله شو قاله الکووله قالوا ندي ويا موسی دی رنبی موسی علیہ السلام ته اے موسی اما ان تلقیا یا تو غردوا و اما ان نقونا او یا ابو شمون غ رنبی د غردون کونا مفسرین ذکر کوي چې دی جادوگران دا د موسی علیہ السلام ادب وکه دي جادوگران څوک ادب وکړه موسی علیہ السلام نه کوم اجازهت و اوسته چې تاسو مخ کی ج خپل کار کوي که, که مخپل کارو دا ادب نتیجه سرهو تا ایمان ادب دیر خطیز دی زکر بی ادب محروم شد از پذل رو بی ادب ایو بی ادبی و مشرانو بی ادب دا کابر و بی ادب سا کابر و لیا سرا کابر نخکای لگیا بی به با قواس با کئیو نا ادب دیر جات خطیز دی ادب دا ادب نتیجه ایمان رو تلا قالا قالو یا موسا قالا وی موسا لی سلام القو او غور دوایتاسو فلم ما القو چار کلا دیو غرزول جادو کو عیون الناس پسترګو د خلکو پسیر په جادو او معجزه کې فرق دی جادو د اسباب طبیعیو دن نه جادو د اسباب تهتوی داغي اغاظ باب پټی بل دا جادو تعلق د زدک لري فرساتي استاز ته استاد نذکره یو پند او معجزات کې دا دا براه راز رب سر تعلق ساتي معجزا براه راز د قدرت ته لي بل په معجزه کې په معجزه کې دایره انسان په اختیار کيني نه جواز انسان په اختیار کی بل سحر والا عموما جکله جادو کوي فنا فچے کې په ګندګي کې بوسيږي او د یو انسان زیات ناپاکي جادو بدون زیات کار کوي او معجزا دا خدای د انبيار مو سلام دغه دير طهارت په وجا باندې اته حره خدای انبياو جو ساني جوړچوي يا د ديو خپل جادو کو وا ترهبوهم وي يرول خلق لرا رات ليوک په جادو کارا سرا وا اوحينا الی موسا موسی علی سلام ته وحی وشو وا اوحينا الی موسی مونږ وحی وکا موسی علی سلام ته ان القی حسوا کی تو غرد او بلهم سا سنج او غرزولا فاذا هي تلقف ناغهانه ترک لقب خراب کوله توي لکه سنج په پخوا ته جمعې پښپا باندې اه هغه الوابه تر او دونې پیشو تر به جوړ کی او غلط بیتويست په دې باندې ایتلا کپوي خا فاذا هي یو سم طالب راغلی چتا پخوا د اجمات کې او که شوه چاله واره وله جمعه ته شاته پرتوه یده خیال کو د سړی له خپل منځه دی بس تاریخ ناسه غونډال وښول دي بس بیا غلی په منځو دی له ورکات هم ته شول دي یسنګ امام اسلام جار باسرې تراغه یده شو پکا ته وته اثر وښته کفر او د مات کړي ارا وستاس 23 د خپل ان کیږي ته ليوما او پ کافر له اثر مات کړي اغه دروغ وی سړیا خپل تمسکله ارسواله ته پته لګیا اغه یی تعالی ته پتر په میراب کې وی نه لګوري و چې شي لګولې وا دا سي څوک نه تاسې نه نا پخوا یو د ور د نه تیر شیوبازی علاقه کې ما یا او زم د خلق فایزين کې دا وی کنه وی کال وله مداره موله faloه بدنام کړي نه سړیا تاسو د علماو کردار نه کتلې سراج زمون د اکابر دیوبند د شیوع انکار لواق ورکو امام الیاس کار الواخر اكو نو دمدنی سپکار الواخر اكو نو امامنا ابو الكلام آزاد تفریق تو گورا دارنگه ورشا کشمیری دا حدیثو بیانی دو تو گورا امامنا حسین علی الوانی میهنتونو تو گورا خلق داتا دوزینگه خلق دستور کینولید و اذاهیا تلقفو کی موسی علیہ السلام احپل امساو گرزولا داغنه یو اجدها جوڑاشوا او غ ارثی یو نوړای فوقع الحق وبطل كارش وكا او بكارش واغ چدی کولا دا كسان فرعون روسو د موسی مقابلی تا او یو موسی دے یو هارون دے سو کسان بیا فغلی بو کمزوریشو دغا وخا او شدا فرعونیان ذلیلان چدی جادوگران او کتو دیو مخکی ادب کڑےو چدیو کا تجاردا خجادو نہ دی و التیہ سہارا تو ساجیدین پرے واتہ جادوگران سیدہ کہ ان کی او چھے کہ قالو آمنا برب العالمین قالو نو چھے کہ آمنا برب العالمین ایمان راړو پر ابد مخلوقات رب موسی و هارون رب د موسی او د هارون ورا ادب کله و د ادب نتیجره وتا عربی موسی و هارون ایمان رول رب د موسی اور هارون اولی وی زکه زیور د عرب د دی په وجه وتا رب تعارف شوهو تا د چان دن دک احترام د خپل معلم کوا د خپل استاد ادب کوا طالب عمل کیو برکتی قالو آمنا برب العالمین او چه کم طالبیلم که عدب نی بی عدب وی گستاخی مو پری کی بی عدب محروم شد از پزل رب قالو آمنا بی رب العالمین رب موسی و حارون زکت بی عدب شاگر بارک شیح سادی ویو اے شادیا اے سادیا شیح رازیا پن موتی ہو بدزات را اے سادیا شیح رازیا پن موتی ہو بدزات را بد ذات چوکامل شودګردندند استاد را تاکه بد ذات ته کی و غولو شو یو سو الفاظ ز دګه دې بتاته برندګي خطاب ته بستګي روباسي احساب یا دی شعر دیا پنمو ده بد ذات را بد ذات چوکامل شودګردندند دې استاد سو صفه کی چارو ته تړیا کيم مخزيمه رديذ علم او عمل نه خالی شي غيلم کې برکت ني بیا ردي ذکر موسی او هارون تذکرہ پکې کولا کره دی په یو ډول لپاره رب د معرفت حاصل شوی و پیرعون دسته کی رویسدلی او دی اه مخلق بنی تل بیسراوی دی ته وی قال فرعون وی فرعون امنتم به تاسو پدی ایمان راوړو زماده اڑر د ایجاد نمخ کی ان هاذا مکرون یقینن دا یو جرګو د تاسو کړه پخار خار کی تاسو پټا جرګو کړه زربانی پوښوم یادو ګرام ته وې دا تاسو جرګو دا نه دوست پتاسو پوچھو ما لی تو خرجو منها احلاها لی دفارا چیوبا سید دی زینا او سیدن کد دی پسو فتا علمو زر دی تاسو لو پتاو لگی اپر عنصوی لو قطوی عنا ایدیاکم خامخاز بپریکم تاسو لا سنوخ پیادل بدل لاس بی بدن اپریکم سو ما لو سولی بنکم اجمعین بیا وز پانس اکم تاسو طولو لرا اور اسلام یو داسه زبردست طاقت دی دا چا فضل ککو رکی نو که تمامه دنیا مقابله لې تیار شي اس پروانه کئ او دا جادوگران او خدا سوګینته مخکې کلق کا پیران دی فرعون ته رب وز پرعون دمخه ور کئ زه به تاسو نه الله سپری کم زه به تاسو پانسی کم زه به داو کم زه به داو کم دیول سوې فقز ما انت قاض کته سکه آزاد قالو ندیوه انا الہ ربینا منقلبون لیکن ان منقلب لر بلا اپد کی دن کیو او ما تنقمو منا اے فرعون تبد نګنی زمون نا څنګه تا نرتوب او غیرت دین اسلام قیخا الله دې موږ او تاسو کې منرتوب او غیرت راولي لسڑی پروانیا پستر کو کستر کی ورکیو خبره او ما تنقمو منا اے فرعون ته وی مونگ د ایمان روڑو پتا دا خبر بده و ما تنقیمو مننا وقت دیر کمی کنیوی جی سڑی رخ پلو کابیر دیو بند حالات مون بیانو لی چه اغیسنگ انگریز تا پستروو که سرگی ور کرده وی مخامخی و تا خبری کولی وما تنقیمو مننا و تا بد نگنی زمونگ نا ایپیر ہونا مگر دا خبرا ان آمننا چې مونگی مان روڑی پایتونو زمونږ دا ربو چکره مونږ ترهالو ربنا اېذ مونږ ربا اوس غزين کې داراره چې دا فرعون مونږه سي لیک مومبانه سفر او تو وفانا مسلمین وفات کې موږ لرا په حال لتابدارې کې وکال الملو من قوم د دې ځای د نه دوی موقام د واقعې د موسی سلام دا آیت نمبر 129 پوره ذکر کړي په دې کې نور مصیبتونه په موسی علی او داغه پخوم باندې بیا د مصیبت په دوران کې صبر کول او دا, دا الله نه امداد غوښته وقال الملؤ من قوم, دا قوم دا دا اغتان بارا کی فرعون او وی هغه ټانو د قوم د فرعون اوږره دا غټان راځه مشو موسی علیه السلام باركي فرعون دوی اتزر او موسی ته موسی فریدي د قوم فریدي ليوبسدو فل ارض یہ دربارہ جس قصادو کی پدمکا چھے وګوره موسی عليه السلام دېو قصاد کیخه ویا زارکا وا علی ہتاکا هغه پری دې ستا بندگی او استاد وا علی ہتاکا او ستا علی حولہ فرعون سو یسن قتل وابنا بے وجنم بچید دی او بے حیا کو زنا نا د پاس زور اوریو قال موسی لقومی وی موسی علیہ السلام استعینوا بالله ترغیب ورکه امداد غوایل الله نا صبر کਵੇ اس پروا مه کਵੇ ان الارض لله دازمه کړه دا الله را دا فارضا دا. دازمه او دا ملک د الله دی خ یو رسوا مے من عباده ورکه الی لذ لا را چا چو ولد بندگانونه او غره انجام د فرد پرزګاران دی او ملګریوله سم دا, دا نو چې ستر کی سېکرو یا موسی علی بدمون خو ایمان نروړ بدمون خو تکلیف دیو داري داري نا اے موسی عليه السلام او دینه من قبل انتاتیانا دمونه تکلیف نہ راکڑ موسی را دتیو و من بعد ما جیتنا رسودای نه جتا مون ترات لیکڑی موسی عليه السلام ته جنان راستاسو بهالاکی دشمنو ستاسو او آباد بگی تاسو لا پزماکه کی فینظرو الله ګورې تاسو څه کوي ولقد اخذنا دادرې مقام پدې کې امداد د او عذابونه په فرعونیان او داوی غړ کېدل و ولقد اخذنا علی فرعون یقینا اونې ول مون فرعونان بسنینا پکرلنو د سوکړې سره خاتونه مو پرا وستو پاری عذاب چرای قاصالی پراله ها البی لا وکاله بکه ترغری وکاله دی دیرا له او موسی علی ته چې موسی علی سلام مومبسا خبر او مونبسو چه موندا عذاب لرسو موسی علی السلام بسوالو کو عذاب بلرسو دیو بیا رواني شروعو بیا دیم عذاب په دی باندې راغی مینا ثمرات باغات ارت خراب شو می میوګی دی بیا رالو دا هر دو عذابونو میاس کی به اوکا و او یا اثر د وقته عذابونو کی دا رنګی هر یو عذاب معین وخت پوره بیا به ودریدو دی له مهلت ورプレشو دیو بیاین کارو کو بیا به عذاب را بل عذاب پیرا غي طوفان پیرا غي بادی وې شری پیرا شری بیا ان عذاب ته الله لرکو د ملحان عذاب پیرا بیا ته اغه الله لرکو نسبغو عذاب پیرا غي اغه ته الله لرکو یا چندخان عذاب پیرا غي اغه ته الله لرکو دی سمېګو د ویني عذاب پہلا نازل کو سم سم پاکستان خ پاکستان جوړ شو بیا مشر فقراغي ډاکټر خان فقراغي خلکو دي چغي واله واله سو کالا الله عليك ناجم الدین پیر اوسته تاغنا خلکو جڑا کولا کولا سکندر مرزه پیر اوسته تاغنا بیا خلکو جڑاو جڑاو نبيان جنل ایوب خان پیر اوه بیا خلکو جڑا کولا کولا یحيى خان پیر اوه یحيى خان بیا به بی بټو سه برالو تاغنا خلکو جڑا کولا کولا کولا ضیا سے پیر دغه خلکو داغه نه جواب کولا نواز شریف پیاله نواش شریف لاړلو بیا به بی بد نظر الهه داغه خلکو وژړل بیا به بی نواش شریف راغی بیا به بی بد نظر الهه بیا به بی نواش شریف راغی بیا به بی پرویز رالو لهو سپتره کې نوځه وکړه دي خا دارنګ پریدا مصیبتونه راشورو ولاقد اخذنا آل فرعون بالسنین او یقینا اني وليوني ولمن پیروانيانو لرا بسنینا بس فكلنا نسوکل يسرا وان اتقين من او پکم والد مې موسی را د دی فاراج دینه سيث حاصل کی فإذا جاءت هم الحسنہ کله بر اغلال دیبان خوشحالی دیوبید ازمو حق دے وان تصبهم سیئه کو برتی ده دی تصف مصیبت او بدپالی بینول په موسی حالانکه حدیثو کې من راغلی لا ته په اسلام په اسلام کې بدپالی نشته دا مرص په غانو کې ډېر زیاتی او ان توسبهم سيا کوبر سي دا دي له مصيبتا بد پالي بيني په موسى عليه السلام او پاغه چا چې سره باور و او الا خبرشه ان ما تويرهم عند الله ان ما تويرهم یقینا بد د الله طرف نه دا لکه ان اکثر دینا په ويګينا وقالو او دیبویلو محما تاتنا بیه حراسو چطر اوڑی مونگ تات موجزا لتتحرنا بیها چطر مونگ باندی جادو کی پاغی سرا فما نحن لکا بی مومنین نون مونگ نیوتا لرمانون کی فارسلنا علیهم التوفان نو رو لگا مونگ پا دیبانی توفان والجراد و ملخان والقم لاسپگی لاسپگی مغذابو خوا داوسا مغذابی څوک د خپل بدن صفای نه کوي کناری نه یو کده اس کی پګي پګي وشي بیا والقملا او اس پګي او کلکله وا دسي ماشومان چې په خبرت باندې فنات پويږي نو هغه دا صفای په مسایله باندې پويږي نه تربيت ولا ور کوي نه نو کلکله واړه بول هغه عاي په جامو پورې لګيرا لګي تر ته غیران بیا د بدن کې د جراثیم په راکی ګوسپګي ته پیدا, پیدا شي بیا ولقم له الصقي والوفاض يو چنده خان چکن دې بچي ناسو د غړ غډا کډا غوان چنده خان بوزر ډرنګ رکبه کول ولا او دا غریبان سخت پریشانو ارږي ودما او بنا الله په دې ویني عذاب نازل کړي غریب لوګي کې وبر اغستې کې به ویني ښا کبه بن اسرایو باغ لوغي را او بیا باندې کلامه دام ذکر کړي کاغلوغي با ایو طرف تو پی بنی اسرائیل کی خوڑا بل طرف تو پی دی فرعونانو والا خلو کی خوڑا دی طرف تو بوینہ رات یا طرف تو بو اللہ دا دا قوم ال پدری یو یو پغل کی کی مون خلق یو یو دا ویختو کی کی ی دیت سپگی وئی ایاد ی ساروپ ور رد دا او دا د ټولو تعریفی کومل وي او دا ټول قسمونه مراد دی ښا ودما آیات او غويني دا لوی نخي جدا جدا پس تکبرو دي ځان غټو او دا قوم مجرمان ولما وکاله مورزو چې کلا وه چې په دیبان عذاب چې کلا په عذاب رغې خي چې به واله ښا قالو دی وی موسی اوزلنا اوړه مونتر اپ په دعاو په د هغه جوادې کړي تاسو را لئن ک شپت عنا ري د دې په وې ک تاسو لره ک یعنی په دعا سره لنو من ان لک مون بکه ما منو تا او پری بدو تاسو بنی اسرائیل نو فلما ک شپنا ان همو ريجا چې کله با موږ لرق د دین عذاب الا اجرن تریونی تی پوری چې دې رسیدونکو وخته بیا به دا لازمه تولو او دا هر اقتدار عالم دا وادي کويو کومو اقتدار راغی هم پہلي فرصت می مولانا عبد العزیز کو رها کریں گے جامع حطہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے قبائل میں اپریشن کو بند کریں گے ای کریں گے او کریں گے سمنی اکا تنورم خراب شي ور پتی فن تکمنہ مینهم مون بدلا واغ سلر دوینا فارکنهم بس غرمو کے پدری اپ کے دا پدی وجاچ درو جن گنلیو دی دا مون آیا تو وکانو ان غافلین او دیو درین نه خبره وا ورثهل قوم او وویرات کی مورته قوم اه غسان ہوتا چې کمزوري کلی شي وی وو الوی دي پیراونیانه مودازمت کې واغستي غریبانانو ته مورکیه اه مشرکونه د ازمکه او, او مغریبونه ا بارک پیه چمپکه برکته چوله وو د ازمکه د دا شام بنی اسرائیل د دا شام د ازمکه شو بیا ر داوود علیہ السلام سليمان علیہ السلام دور کې د مصر وارثان شو یاد الا ارن مراد د فرات نواله ته د بحر قلزم پورې علاقې وتمد پور شو او د رښتا خيستا وبني اسرائيل وباندې په ثواب دغه کې بي صبر کړي وو ودمرنا او هلاك مونګه هغه چې کار کول فرعون یا نو قوم داغو وما كانوا يعرشون او هغه باغونه چې شولې پس سفرونه باندې وجاوتنا ببني اسرائيل البحر دغه ځای پورې خو پیرهونیان تباه برباد شو دا اوس بل مقام ذکر کیا آیت نمبر 141 پورې پدې کې د بني اسرائيل داکې دي دا کمزوري ذکر کیا او د موسی عليه السلام اغيله ترغیبا دا ذکر کیږي جو غره الله په ډېره سره سونه احسانات کوله دا دشمن بایا رسوان عذابونا تکلیفونا راوستو او دا دی بیا دا حالو و جاوتنا ببنی اسرائیل البحراء او پوری سلمنگ بنی اسرائیل لرپ دریا فا اتاو علا قومن دی را تیر شو په یو قوم بندگی کولا دا ثبوتانو دا غوا شکلی جور جو کرو او التاق قوم لگیاو دا غیب بندگی کوله تو جیران موسیٰ علیہ السلام تو اے موسیٰ علیہ السلام نولم دا سی اختی جور جو قالوا ديوي موسی عليه السلام اجعل لنا جور کملا رخد موسی علیہ السلام تختے پکار دی تختے پکونا یا دون امدادونه د دې کړي وا دشمنونه ولا تبا ک اجعل لنا اوګر دې مولا رخد سومګي ردي خل کوخه دی, دی موسی علیہ السلام تاسو جهل کوونکی ان ها اولی متبرم ماهم پی یقینا داخلك هلاکلی شی به هغه سگه دې مشغوله دی, مشغول دی اور باتیں لیا واسطے جی دی اے کئی موسی علیہ السلام تو غیر اللہ ابغی کو ملاھا آیا بغیر د اللہ نا ولٹوم تا سولہ بلخ دے حالانکہ اللہ تاصول غروال درکڑے پہ مخلوقات باندھی اوتے وہ یذ انجینا کوم چیکل نجات مدر کو تاصول ہا فرعون یانو نا چر رسول عذاب وجلسات زمنو یوندے پریہودی تاصول زنا نا پدے کی امتحانیدہ درپا درطا تاصول وی سلا سلام سرا او وعدنا موسی 30 ليله موږ وا دکړو موسی عليه السلام سره د دیر او پوره کوم هغه دره پلس نور نو پوره شو وخت مقررو دا رب دخوانه تلويخ شي زګه پرې تلويخ تش پو د اصلاح نفس او د باطنی د حالات او اصلاح خاص دهل لکھا احادیثو کی راځي چا چې تلويخ غي په اخلاص سره مونږ وکو وکړو دره درونه بره حکمت چيني جاري شي او وقاله موسی لیهیه موسی السلام لاړو تور تورتا خپل روري موسی السلام اي خليفه کو ک دلته دينكار کا وقاله موسی السلام خپل رورتا هارون عليه السلام تا او خذوب ني خليفه ش دما په دما کې اسلا کا او تابیداری مکواد لار د فساد کو ان کو ولما جا موسی علیہ کاتنا چکل راغي موسی علیہ السلام وخت ملاقات زمنتا وکلمه ربو خبر یو سرهو کې رب دد موسی سره رب خبر یو کی پدیو جا ار وقت یې چر خبر ایم نی دی کله کله خبرونه بیا شوک د دیدار پیدا شي کا علیہ السلام سره رب خبر یو تو موسیٰ علیہ السلام شوق پیداش دا ذاتی دل گوڑی دا ذاتی خبری ہوگی نفرنو یارب ارینی مادا ذانو خوایا دا خبرو نا شوق پیداشو وکلمه ربو خبر ہو خبر ہوگی موسیٰ علیہ السلام سر رب دادا قال رب ارینی انظوری لیک دیر خلاک ہوئی که نا پتشو خبر اسو کی نا بے ضرورت بعد خبری مخینیان قال ہوئی موسا علیہ السلام ای زماره با ارینی او خی مالا جو وګورم تا ته الله تو یلن تا لم ترانی تم هرگز نشی لدی ولیکن انظر ال جبل لیکن وګور دی غرتہ ای جبل ری غرتہ وګورا فینستقر مکانا ک مضبوط پاده شو پخبل دی دیب تمو بینی فلم تجللا تکل پلاگو رب دد ال جبل غرتہ جاله دکا روسو اغذر زرا الله خپل تجلی فرمایله غر غرز و شو موسی سوای قاف لريت موسی عليه السلام به هوش را سره تجلیو دنیا د سترګو کې دا طاقت نشته چې رب ته وګوري فلم افاقا چېر کله بیدار شو هوش کراوي سبحانك پاکي د تعالی را توت زر اگرزم تعالی را وانا اول المؤمنين زهم اول د ایمان والونه قال یا موسی وي الله فقيه مصالح السلام اني استفيتوکا علالناس ماته غره کې په حلقو په سبب رسالت زم ما فرج تعالی ما رسالات درکو په سبب خبرو ما سرا فخذو نتونسا هغه چې ما درکتا تا او تشره شکر استون کونا وکتبنا لهو في الارواح مو ذولکل په هغه تختو کې هر یو شیزو موعذ النسیته او تفصیل ده هر یو شیزو هر څه پکینو چکه مو تا کم کې ضرورت د دین و مراد دی په خصا اونې صدا پتا قط سره و امر قومه حکم کو خپل قوم ته چې اخلی چې عملو کې په هيسته طریقې رسید سره او زرجه ابا خا ی تاسو ته مندار الفاسقینا هغه ملک د نافرمانو اعظم کله شام مصر دا بدلو خایو او ساشرف عن آیات الذین يتکبرون فی الارض زرد جواب اور مونگا د فهم د ایتونو زمانہ ا که سان چې لویږي پزما کوي بغیر بے مناسبه یعنی کوم خلکو کې اجی دینش تا نو اغیت الله پاک فهم د قران نور کې تکبر والا تا چې چا کې تکبر ده تاسو ویژه خصوصي دي ما تما بارکه خبر وله شو دا چل دی اغه چل دی الله پهم نه ورګي ساتری فو ان آیات الزینا زرده چه زبوارو ما دا فاهم دایتونو زمانا آکسانو چلوی کئی پز مکا کی بے مناسبا وینی روک دیوینی هر کسما موجز دا ایمان پر نراوڑی وینی روک دیوینی لار دا هدایتا نو ننیسی اغیل الالار کووینی دی لار دا گمراه نیسی اغیل د دا هدایتا زی دا هدایت زی جماعت دی دا هدایت کتاب قرآن دے اے پس نرازی دین و وعظ بیان پس نرازی وین یراو سبیل الغی که یوزه کې ډول سرنا گڑا گانے دمان دار سیو نو اے پس من دے ویو ذالکا بی انہم کذبو بی آیاتنا دا پدی وجا چی دی دروجن گنلیو زمگایتونا وکانو انا غافلینو او دیو د دینه نا خبره والذین کذبوا بیااتنا هغه څنګه درو جنې اوګړل زمونږه آیاتونه او ملقات د اخرت نو برباد شو اعمال د دې بدلن شو ورکول دیل مگر آغا چی دی مگر هغه چې دی کوله سورته عرب کې بوبلتا دغه ما مساله اتبع د ماو ویلو کيو دغه ما مساله بیان د توحید او رد د شرک کو کې واقعیت ذکر کول او ګور قدم په قدم مسیبتنا الینو سانکلم تنګوا او ګورا ا ابلیس تا بهدارینو ا کړي ذلیل شو او ګورا نوح عليه السلام چغوالیو یا قوم عبد الله عليه السلام چغوالیو یا قوم عبد الله بود له سلام وی یا قوم عبد الله شعیب علیہ السلام یا قوم عبد الله راث والسلام خپل نائب خپل روح هارون علیہ السلام مقرر ک او موسی علیہ الصلات والسلام لاړو ربطا کوهې تورتا چې کله کوهې تورتا لاړو موسی علیہ الصلات والسلام د ربنه مطالبه کئ ای ذمار رب ما تزان او خایا جتاوینم الله تبارک وتعالى او تب فرمایل چې تمانه شي لیدي بیا الله تبارک وتعالى غرل تجلیو کا او هغه غرزه زری زری شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا وافس راغلو هغه قوم کې ساميري پیدا شوه او هغه ساميري دی بني اسرائيل سره سکالو اګه دوی د پیراونانو نه قرض اغستیو یا ارس طریقې سره چې تاغه ملو شیو اګه د نن دراغونکو او داغینه یو ځای جوړ کو په دې طریقې سره چې پای باندې براث به حوار اطلای به आवाज کو او دې سامیږی دی خلق او توې تاسو دا به او موساور اور پسې التتلی دی موسیٰ علی علیہ السلام چراغی نوح هارون علیہ السلام ته متوجی شو هغه خبري سختي وو کې کيتادي ته مثلا نه بيانولا او بیا سامري ته خبريو کې او قوم ته خبری کې او اقصي هغه اس وزا او درياب ته ورويشتو واتخذ قوم موسی من بعده <تصفح> اوګرځ او قوم د موثالې سلام من بعدې رستو د مثال سلام د تللوونه من حلي هم د کالو د دو نه اجلاً خلاله جسدن سوا یو جو د سخې جوړکه له خووار غله رو اواز علم یارو آیاوي نهتل خو کله دلته رویت نهرات رویت قلبي ان دې سوچ نه کاو الام يارو ايا سوچ نه کاو ان نه لا يكلمهم چې نه دوي سره خبرې کولی شي ولا يهديهم سبيلا او نه خدري شي دي تلر اتخذوه دي انه او غلرب واخداه وکانو او كانوا ظالمان وَلَمَّا سقطط فِي چې کله اوغور زولی شو ددي په مخکې ددي مخکې اوغور زې شو داسخې د دا یاپته یا لمما سقطط آ هم چ کله دي ملامت شو په کې دو ماه وا او اوديول د قدوللو چېدي ختا شوي دي قالو نودیوي لاعلم یارحم نه هم اوې مونبان د ربزمونګه یغ فله نه او بهنو نه کې مونږته ل نهکو ننه منل خااصیري نخام مخه مونب شوه تاان یانونه لم رج موسا الا قوی هر کله چېوااپشه موثلیصلله خبل قوم ته غزبانه ډکو د غصې نه صفه افسوسنا قاله وې سما خلبمونې صحاب خليفه شوی زم زمان زمانه رستا اجل تم ایتاسو تلوارو کو فیصله درب تاسو ہوتا موسی علیہ السلام ډیر څه غوسه شو او رستا ایتونو کې بیا رازینو او صورتونو کې چدا خپل رور حضرت هارون علیہ السلام ديدا ګيري او د سر نو نیو او دارنګي دا موسی علیہ السلام دونه غوسو لوه دا موسی علیہ الصلات والسلام هو جلالی پیغمبر او او پغبان جلال اغه زیاتو فضل کی غم دا او چې داخله کولی بيدینه کې مبتلا شوی دی نو په ډیره غوسه کې اغه تختی چې کم د تورات ځان سره وړې اغه ځان سره کی غوري د غوسه نه و القا القی مانی غرزاو لمرابی او که دل تا ماناو کچی موسیٰ علیہ السلام تختی او غرزاو لی او دا مانا غلط ادا زکا تفسیر و کې ذکر کئی دلته تا القا پا مانا دا وضعی او د کیخو دو سارا دا دا سنه دا چکنی موسیٰ علیہ السلام غصاو پایہو دا کلام لیکلی شیو اغیو غرزو لبیدبی او کا نا پیغمبران انبیاء علیہ السلام دا سنه کئی وَالْقَلَّ الْأَلْوَاحَ كَيْ خَوْدِ تَخْتِ او الْقَافَ مَانَا دَ وَضْعَيْ كَيْ خَوْدُ سَرَّازِي تَقَوَ الْقَ سَمْعَ پلان کې غو کې خود سو خدامانه کې چې پلان کې غو غور زولو غو کې خود وَالْقَلَّ الْأَلْوَاحَ كَيْ خَوْدِ تَخْتِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ او وِينِيُو أَغَسَرَ أَخِيهِ دَخ پُلُرُورَ یا جره اله چراخ کو ځان ترپتا هارون علی السلام هارون علی السلام سرهونی و راخ کوه تادیه نو بیان کړي قال ابنا امه قال ابنا امه وی هارون علی السلام یبنا امه اے زماده مور بچیا دا نو چی اخی اے زمارو یبنا امه وا دا ما دا مور بچیا دا نو چی اله ماره پلار بچیا ذګره مور ډیر اخوګیو طالبنا امه وي موسی عليه السلام و د ما د مور بچیا ان القوم استدعفوني یقینا زم قوم استدعفوني دې کمزوري ګر ظلموا وكعدوا يقتلونني قريبا وا شيء وجليوي نفلا تشمد بالاعدا مغشعلو ما بني دشمنان او مگر ذوا مال قوم الظالمين ده قوم ظالمانو سره موسی علیہ السلام ته خبر بیان کا چې خلکو ما ولا مساله بیانوله او ديغه زکه کمزورې غنله مال ته توجه نرا کولا او زی وجلما او که زم مخ کې تلم بیا وتاوي چې ردي قوم کې ماله ابتراک پیدا کو موسی علیہ السلام پوښو سوال کيا ربي غفر لي او موسی علیہ السلام اي زمرحبا اغفری لی بہن او کہ ما تا او زمار ورتا وا ادخلنا او داہل کی من در اپ خپل رحمت کی وان تار حم الرحیمین او ته غرا در رحم کو ان گناہ ان الذین اتخذوا العجل یکین انا کا سان نیوله خیل رپ خدا ایسا رحم سینالهم غضب من ربهم زردے چھو برسی کی دیلا غصر طرف درب دا دینا اور رسوائی پا جند دنیا کے اگس خیه خدای سر نیولے وا نو درب غصم دیتاو رسی پا دنیا کیم زلطا او پچاکم چی دا شرک راغلے دی اپا دنیا واخرت کی زلیل شوی دی وگذالکا نجز المفترین او دارنگی من سزار کو المفترین دزانا در اغجوڑا ان کو تاا بعض علماء ذکر کئ المبترینا چکه خلک بدعات کینو دام دی افترا کئ اخو پ دین کینا او غید زانا اخفل دلائل اوله گول مول کی نو د اهل بدعت و سازم دارا چې الله تن غسیو او الله په دنیا کې ذلیل کی او دین غټ ذلت بسیو چې خ غټ کټ سړیو غټ پټ کې والی په عوامو کې ناس تے او دی خو امر شوی دی او لاسی نیولی پینزو رو پوتا او دا سابون چکیتا اینا بل غرد زلت بسی خوشی سوک پوئی کی کنا دی کلا کلوی دی پا مو با لی دا سابون سود نرازی زکر آبانی ردو نگا دا غرستا او بارک شی اغا زلت تولو مرد دی پا گو باندی دا بل اغا بل تا نیولی سابون راکا او مسل راکا جان ماز راکا وکزا لیکنج دل مبترین والله ځنه عملو ص یادې کسان چې کوی نه کار عملونه س مطابوب یا تو بباتې من بعد یا ر د غې نه آمو ایمان راړي ان ربکه من بعدله غفور رارحم کېې نن رستا ف ددي تو ب نه خامهها په هم کېره هم کوونې زیات دی لمماڅکه غ موسل غضبو هر کله چې لاړه د موثالله سلام نه اخذ الالواح روي غست تخته وفی نسختها هدا وع رحمت للذين نسختها او دغيب اپای کلی کلی شوی وا درې په لیکت کې هدان هدايت او رحمت د بارا د اچانو خپل رب نه یریګي واختار موسی قوم او 70 رجلا لميقاتنا د دېنه وش پغم مقام د واقع ا د موسی عليه السلام پدې کې ذکر د دوه میقات پدې مقام کې نزول د عذاب او د ادم موسی عليه السلام ذکر کایو او د اخیری پیغمبر صفات ذکر کای او تذکیر به اعلی الا واختار موسی قومه 70 رجلا ورقو موسی علیہ السلام د قوم نو یا تنا لمی قاتنا د فارا د وخت مقرر زممغا غیر